פרק כ"ח כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יחזוקו ברזל מעפר יוקח ואבן יצוק נחושה קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אופל וצל מוות פרץ נחל מעינגר המנשכחים מן נירגל דלו מאנוש נעו, ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש, מקום ספיר אבניה, ועפרות זהב לו, נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו עין היה, לא ידרכוהו ונשחץ, לא עדה עליו שחל, בחלמיש שלח ידו, הפך משורש הרים, בצורות יאורים ביקע, וכל יקר רעתה עינו, מבכי נהרות חיבש, ותעלומה יוציא אור. והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה, לא ידע אנוש ערכה, ולא תימצא בארץ החיים. תהום אמר לא בי היא, וים אמר אין עימדי. לא יותן סגור תחתיה, ולא יישקל כסף מחירה. לא תסולה בכתם אופיר, בשוהם יקר וספיר. לא יערכנה זהב ושכוכית, ותמורתה כלי פז. רמות וגביש לא ייזכר, ומשך חכמה מפנינים. לא יערכנה פיתדת כוש, בכתם טהור לא תסולה. והחכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה, ונעלמה מעיני כל חי, ומאוף השמיים נסתרה. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. אלוהים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה. כי הוא לקצות הארץ יביט, תחת כל השמיים יראה. לעשות לרוח משקל, ומים תיקן במידה. בעשותו למטר חוק, ודרך להזיז קולות, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראת אדוני היא חכמה, ושור מרע בינה.